tíundi kapli um Sindra, grá álfa. Eins og áður var sagt, hafði ríki Elvis og Meljönu vaksið á miðgarði. Og allir álfar þeir sem ekki hafðu sint hvaðningu vala, eða orðið eftir á Belalandi, allt frá Sæfurum Sýrtáns og Vestuströndinni til ráfandi veiðiálfa bláu fjalla, Handangeljóns fljóts, Elvi sem höfðinga sinn. Eluð þingólfur var hann kallavur, eða grákupl á máli þjóðarsinnar. En þjóðin sem sett var saman úr margvíslegum ólíkum hópum þekka á sig samheitið sindrar eða gráálfar hins stjörnubjarta belalands. Og enda þóttir kæmu allir undir mori kvendi eða myrkálfa af því að þeir höfðu allir komi til að sjá hæð bjarta ljós trjána í amalslandi þá urðu þeir undir stjórnþingols og með ráðum með ljönu fegurstir, vitrastir og hæfastir allra álfa og við lok fyrstu aldar meðan melkor lá enni hlækkjum og friður ríkti á allri jörðinni og tegn varalands var í var ára hátindi, þá kom í heimin á meðgarði Lúþíen, engardóttir Þingols og Meljönu. Þótt meðgarður lægið þá að mestuleiti í dvala þess sveps sem Jafana hafi lagt anátturuna, lifnaði þó nokkuð líf í bela fyrir árif Meljönu, sem notarði skín bjartra stjarnar eins og sylfur til að græða landið og þar varð það einmitt í beikiskógi, Neldóreð, sem lúði enn fættist, og þá sprungu út inn hvítu niðfretýrblóm eins og jarðstjörnur til að fagninni. Þá gerðust þeir atburðir á annari öllt fangavistarmelkors að dvergarnir komu fram á sviðið, arkandi vestur yfir bláfjöll, erett lúín og neður í belaland. Sjálfur kalluðu þessi katsaða, en sindrar nefndu þá að nágríma sem þýtti stubbar, eða konherrýma, steinamestara. Þeir voru upprunir fjælst í austri, og þar höfðu þeir þegar reystir byggðir með höllum og húsum að sínum hætti í austurlýðum Bláfjalla. Tvergaborgirnar voru tvær sem þeir kalluð á sinni tungu Gabilgathol og Tumundsahar. Norðan hins mikla dolmes, höfða Svalafjalls, stóð Gabilgathol, sem álvar kalluð á sinni tungu Belegost, eða mikla virki, en nokkru sunnar reis túmundsahar sem álvar kallutur nokrott eða dverg hori. Blasiða 102 Síðar flutur þeir sig um set og gerðu sér mesta búst af allra dverga sem er kallutur Katsatdúm eða dverg heima en haðótrond á álvatungu. Þar reis upp á myrkratögum eða voldtuga dvergaríki sem kallaðist Mórija. En það var látt frá bláfjöllum handan við vittýr Eriðatórs vestur stórðar í þókufjöllum. Lengi höfðu eldar ekki andrar spurnir að þeim byggðum en að vörum dvergana í bláfjöllum. Nú komu nágrímarnir frá dverghólum og miklavirki yfir bláfjöll vestur í Bela-land. Þá er þið álvar furðu losnir, því að þeir þóttist sjálfir vera einu líferurnar sem talað gáttu orðum og smíðað með höndunum. Allt annað væru bara fuglar eða fjö. Þeir skildu heldur ekki orð af tungumvali nágr sem í eyrum þeirra hljómaði óþjált og ljótt, svo frákvært að aðeins fáir elda náðu nokkuð tíma færni í því. En dvergarnir voru næmir og raunar miklu fúsari að læra álfatungu en að kenna sitt eigi tungumál öðrum kynþætti. Fáir voru þeir eldar sem nokkuð tíma heimsóttu dverghorl og mikla virki dverga, nema einn helst jöll frá stjarnskógi, nanæl elmóð og maíill sonur hans. En dvergarnir voru eftir að mótið mikið á ferðinni inn í Belaland og láðu hinn mikla veg undan hlýðum höfðaðsvalafjáls, sem fylgdi farvegi yðurfljóts eða askar, og láðu að geljón við steinavað, sarn aðhradd, það sem síðar var háð mikil orvista. Aldrei var sérlega kert með nágrímum og eldum, þótt báður hefðu mikinn hag að viðskiptum sín milli. En þó voru ekki þá komin upp þau íllindi sem síðar áttu eftir að verða á milli þeirra. Þingólfur konungur þagnaði nágrímum vel. En síðar neyðust þér meira til vináttu við nýkomna nólda en aðra álfa, og menn, vegna ástærðeira og virðingar beggja fyrir smiðinum ála, sem var raunar faðir dvergana. Þeir dáðu mjög gimstina gerð nólda, fannst dýrgripir þeirra taka fram öllu öðru skarti. Í myrkrakleifum öllu voru dverganir þegarfarnir að smíða margvíslega frábæra munni, því allt frá fyrstu dögumforferana voru þeir dásamlega hægir og málm og steinni en á þessum fyrstu tímum unnur þeir meira í hjarn og kopar en silfur og gull. Melíana var fórspá mjög að hætti maja, og þegar önnur öll fangavistarmelkors rann út, ráðgavist hún um það við þingolf að friður öllu myndi ekki vara til eilíðar. Hann fór því að íhuga hvernig konungsbústaf hann skildi gera sér, sem einnig er þið kröftugt virki, ef þið ítla færi eftir að láta á sér kræla á mikarði. Leitaði hann þá ásjárt vergana í miklavirki. Þeir voru fúsið til að réttanum hjálparhönd, því að í þáttaga voru þeir óþryktir og ágafir í að vinna ný verk, og þótt dvergarnir heimtuðu ættið í greyslu fyrir allt sem þetta gerðu, hvort sem verkið væri þeim til skemmtunar eða erfiðis, voru þeir ánæður á þeim tímum og fannst þeir allt fullt borgað með því að meðlíana kendi þeim marga listir sem þeir voru ágafir í að læra, og þingólfur launaði þeim með mörgum perlum. Blasiða hundrað og þrjum. Þær fekk hann hjá sýrdáni við sjávartsfröndina því að þar var mikið um perluskeljar, engum og grinningum við balaregu. En nákri marnir hafðu aldrei áður séðneitt þvílilt og dáðust mjög að þeim. Ein perlan var á stærð við dúfna egg og glit hennar var sem stjörnuskín í sjávarlöðri. Hún var kölluð nymfellós eða dreifkvít og hafðingi dvergana í virki matana meira en heilt fjall af öðrum dýrgripum. Því unnu nágrímarnir lengi glafir fyrir þingolf og gerðu honum bústaf eftir sínum hætti, sem grafin var djúft í jörðu. Þar sem áin áskaldvinn eða myrká stræmdi fram og afmarkaði beiki skóa frá þyrtinskóum, reis hátt upp úr trjárleiminu mikill klettahauði og rann áin við rættur hans. Þar hjuggu dvergarnir hlið að þingolfsölum og byggðu steinbrú yfir hljótið. Varð ekki komist að hliðinu nema yfir brúna. Þegar innkom lágu þar víðir gangar niður að hályftum neðanjæðasölum og ótelgöngum og klefum sem láðið á mörgum hæðum land niður í jörðina. Og allt var það höggvið í heila klöppina. Svo margar og miklar voru þærvistarverur að bústæðurinn var kallaður mengrótta eða þúsund hellar. En álfarnir sáttu ekki auðum höndum, heldur áttu líka sína hluteld í frangandinni. Þannig unnuálfar og dvergar drengilega saman. Hvorir me sínum hæfileikum til að smíða og fylgja eftir hug sínum með ljönu. Ímyndir allra undra og fegurðar valalands handan hafsins. Burðarsúlutnar í menn gróttu voru útögnar í líki í í skóum Ormars, með stopni, greinum og löyfi og upplýstjar af ljóskerum úr gulli. Þar sungu næturkallatnir eins og í görðum Lórienslands, og þar voru gósbrunnar af silfri og vasker af marmara, og gólfin lögð margleitum æðótum steini. Á veggjónum voru langar ræðir af úthögnum myndum, af dýrum og fuglum, og láti sem sum væru að klefra upp eftir súlunum og gæjast þær út um greinarnar sem voru fléttaðar fjölda blóma. Og eftir því sem árin liðu, klætti Melíana og þernurennarsalina með opnum myndreflum, það sem líst var mörgum hetutáðum vala og merkisatburðum sem orðið höfðu á öruðu frá upphafi og forspár þeirra hluta sem síðar skildi verða. Þetta var sá fegursti bústafður nokkurs konungs sem nokkur tíman hefur uppi verið austan hafsins. Þegar smíði vengróttu var lokið og friður rikti í öllu landi þingols og meljónu, hældu nágrímar þeir áfram að koma yfir fjöllin og móttu ferðast hvertum land sem þeir vildu. En sjaldan fórður allar út á fjallir, fyrir þeir þoldu ekki sjáfa og þórðu ekki að horfa af hafið. Blasiða hundrað og Þeir Belalands bárust annars engar kvíksögur nýja ótíðindi úr nágrendum. En þegar leið á þriðju og síðustu öld fangavistar melkors, urðu dvergar nokkuð áhyggjufullir. Þeir gengu að fund konungs og tjáðunum að vist hefðu valar ekki með öllu útrymt illþýðinu af norðustóðum, fyrir að nú var við að komið ljós að leiðarnar af ymsum skrimslum og ófreskum sem leynst hefðu í djúpum myrkraklöfum ferðu haft tíma til að fjölga sér og væri nú æ oftar farðan að skjóta kolli upp á yfirborðið og rása vítt og breytt um löndin. Það eru ógeislegar skepnur, koma upp á yfirborðið, austan fjallana, en frendur ykkar sem þær hafa settið eftir í fornum áttökum álfa flýjanu af skeppunni og koma upp í fjöllin. Ekki leitheldur á löngu, áður að þessar ytluskepnur laumuðu skepnvel inn í Belaland, yfir fjallaskorðin, eða sunnan frá hennum myrku meðaskóun. Þar voru að ferli úlfar eða ein sem gengur tveim fótum í Úlfarlíki og aðrar hryllilegar skuggaverur. Þeir á meðal voru líka orkarnir, sem síðar átt eftir að eyða byggðum bera lands. Þeir voru þó í fyrstu fáleiðaðir og fóru sér hægt, líkt þeir væru bara þreyfa eða þreyfa fyrir sér hvað væri að finna á þessu landi og byðu aðeins eftir endurkomi höfðingasins. Álvarnir vissu ekki hvaðan þessar ófélskir komu eða hverjar þær voru, Ímynduðu sér að kannski verður þetta afarar eða hinn er ófús og álvar sem eftirururðu við vöku og hefðu orðið yllir og viltir í auðninni, og þar er talið að þeir hafi komist nokku nálegt því rétta. Þingólfur fór þá að huga að því að vígbúa þjóðsýna, en fram til þessa hafði hún aldrei á fríðartímum þurftan einum vörnum að halda. Kom sér þá vel að nágrímarnir reyndust hinnir færustu vopnastmiðir. Engum var sú einn á háustíi í dvergkó og fremstur þeirra var hinn frægi sverðasmiður telkar. Nágrímar voru að eilisværi herskjáir, og börðust af hörku geng hverjum þeim sem gerðu nokkuð að hlutvera, hvort sem það voru þjónar melkols, heldar, afarar eða villitýr, og stundum börðust þér innbyrðis við sínar líka, dverga úr öðrum byggðum og undir öðrum dvergahöfðingjum. Am nálum kinnum við þá, lærðu sindrar smám saman en áðu ekki jafnfættist þeim í listinni að her og það tók snóldum ekki heldur. Og í gerð ringabrynja, sem smíðirnir miklavirki fundu upp, komst engin nálaðið. Af því að sindrar urðu brátt vel búnir dvergavopnum, tókst þeim að reikja burt allar íllvættir og áunni sér aftur fríðar og öryggis. Blasiða 105 Til viðbúnaðar voru vopnabúr þingols í mengróttu full af öxum og spjótum og sverðum, háum hjálmum og síðum og björtum brynjum því hringabrynjum dverga sem þeir smíðuðu af svo mikilli list var þannig háttað að þeir riðguðu ekki heldur skein stuðuð dag þeim eins og er væru nísleignar allur þessi viðbúnaður átti eftir að koma sér vel fyrir Þingholf í því sem ó eftir fildi eins og áður var rakið gerðist þa fyrir löngu í vesturför elda að hlén vin okkur úr fylkingu örlvis sveigði úr leið þegar telir er að staðnemdist á bakka stóra fljóts austan Þókufjalla á mörkum vesturstjórnar miðgarðs Þeir sem honum fylgdu voru síðan kallaðir nandar eða umvendar, og hann leti þá niður með andvinjarfljóti. Þar settust þér að og byggu um aldir í skóarflæmonum í fljóðstallnum mikla, og Sumir komust allalegi niður að sjávarósanum og settust það að á strönd belfalasfljóa. Þaðan hurfi Sumir þó aftur frá hafinu og heldur norður yfir erett ným ræs, hvítufjöll, og heldur út á auðnir eriðaftors, milli hlún fjalla og þóku fjalla. Þeirra voru þá enn aðeins frumstæð skóarthjóð og réðu við gennisum yfir hertum stáleggjum. Því fylgust þeir enn mér í óta og voru gráttleiknir af hinnum yllu skepnum sem réðust á þá úr norður í. Nágrímarnir eða dvergarnir hafðu spurnir af andræðin þeirra og skýrðu þingolvi í mengróttu frá því að þessir frendur þeirra varu í nauðum stættir. En á sama tíma hafði Dýnþór, Sónur Ljanva, spurnir af þingolvi og mikillir megt hans og að ríkti í öllum því kvatti saman af dreifrið þjóð alla þá sem hann gaf nátt til og letti hana yfir fjöll og fyrir til til bera lands. Þar fagnaði þingólfur endur komuð þessara týndu frænda, um vendana og fekk þeim til búsettu ossir í jand eða sjöfljóta landið. Af þeim löngu fríðar árum sem fylgdu á eftir komuði innþórsangat er fátt að segja. Þóður talir að á þeim árum að við dærun farandsöngvari helsti sagnamadurinn í ríki þingols Punduð upp rúnirnar. Nágrímarnir sem þar voru á ferli voru mjög hrifnir af skriftinni og voru fljótir að tilenga sér þessa merkilegu uppfinningu. Var sagt að þeir hefðu metið dæron meira en sindrarnir, hans eigin þjóð. Nágrímarnir kalluðu stafróið kyrtu, hefðu það með sér yfir fjöllin og drefðu þekkingunni meðal margra þjóða. En sindrar notuðu það lítið sem ekkert fyrir henni stórstyrjöldum bera lands Og því fór margvísleg þekking forgörðum þar Dóríati eða Belkislandi var eitt. Þátt varð veittvist því um þann blómatíma og allar gleðinnar sem þar ríkti fyrir annanum lauk og standa að eins eftir rústir allra þessara virkja sem voru svo fögur og undursamleg og halda áfram að standa fyrir augum sem vitnisburður um þá stórlæti og glæsi sem þá ríkti. Þannig vill oft við breiga að það veri ekki fyrir ein háttabover yfir en löndin eru lögð í sem þeir hljótaða inngöngu í söngvana. Plasiða 106 Sagt var í þáttaga að í Bela-landi hafi álvar gengið, fljótin runnið, stjörnur skinið og nætur fjólur ymað. Þá var glæsibragur meðljönu í háteigispunkti og fegurð lúði hennar eins og yndislegur vormorgun. Þingólfur konungur satt á hásatisínu sem höfðingi maðja og ríkti yfir bela -landi án minnstu valdbeiningar. Gleði hans var jafn sjálfsögð og loftið sem menn andaða sér og frjálshugsun gatt flætt óhamin eins og sjávarföllin milli hæðana og djúbanna. Um Bela-land þristi stundum á fákisínum en mikli dýraveiðari ormar. Líkastur vindkvíðu yfir fjöllin og hljómur hortsans gall við yfir stjörnu bjartafslettutnar en álvarnir báru lotningu fyrir honum dáðu glæsilegan búnaðans og útlit og hreyfust af þrjumandi hófattinn neks færleiksans. Og þegar kliðurin frá Valarómi, horni hans ómaði í fjöllum, vissu þeir að allt illtýðir er þeir bráðasta að flýja á braut. En þar kom að lokum að blómatíminn var á enda. En bjarta hátegiðsól Valaríkisins á Amannslandi neig. En svo rækið hefur verið og ótæljandi sæknir og harmljóð greina frá, Þá draf Melkor í óvæntri allugu ein-tvö ljósa með hjálp ófreskjunar ungolíjant. Svo komst hann undan og snýri aftur til miðgarðs. Þar á norður kom upp þrætan mikla milli Morgots og ungolíjantar þegar hún fjötraði hann. En Morgot, sem áður hafi verið kallaður Melkor, rak upp þvílíti öskur sem bergmálaði um belaland að allir íbúarðis hrukku við af skellingu. Engin gat gert sér í hugarlund hver regið hefði upp það hryllings en þeir óttuðust að það væri fyrirbóð í stauðans. Skömmu síðar flýði ungóliðant og sótti inn í ríki þingólus konungs, um vafin karlsvörtum En með upplugu atfylgi meljönu tókstastöðvana, svo hún komst ekki inn í beikiskókn eldóraðis, eftir stöðvaðist og hafðist lengi við í skuggónum undir hengiflýjunu þar sem söðurbrún háslættu dórþóníjóns eða fyrulanda rís upp í ríkalegum fjallgarði. Þau fjall voru eftir það kölluð Eret Gorgorot eða Ognar fjall og síðan forðast allir þau. Þóra jafn vil ekki að koma nálaðt þeim. Þar er líf og ljós kæft og öll vötn eitruð. En Morgott sneri eins og áður hefur í líst aftur til ángbanda og tók að endurreisa þar öll virki sín og yfir dyrum þeirra klóðan hinum fúlu rjúkandi törnum þengirýma. Á milli virkislíða Morgots og brúarinnar að menngróttu voru aðeins hundrað og fymtíu vikur leiðar, að vísu tölverður spölur, en þó allt of stutt. Nú hafði orkonum fjölgat, og þeir margfaldast í myrkrum jarðar, og þeir eruðu æg og illvígari, því að myrkra hafðingi þeirra innblésum græðgi í og dauða. Plasíða 107 Nú komu þeir í þyrpingum út um hlið angbanda. Hulti reikskýjum sem morgott sendi út með þeim og dreifðu sér hljóðlust um hásljættur norðursins. Og skindilega er égðist voldugur herðeira inn í Bela-land til atlögu við þingolf konung. Nú hagaði svo til að land þingolfs var ákaflega strjálbíld. Á fríðartímonum hafðu margir álvana vanist í frjálsir á fergli úti í nátturunni eða koma saman í friðsamlegum smáhópum dreifðir án allra varnarbyrkja. Þéttari byggð var aðeins við menngróttu í miðju landinu en einnig voru meðfram fjælasröndinni, falas, landi, sæfara, allmiklir byggða kjarnar. Orkarnir sóttu fram í tángarsóknum, söður á bógin, begja vegna menngróttu. Annarsvegar frá herbúðum sínum í austri, millir kælu og geljónsfljóts. Hinsvegar í vestri, niður eftir varðsletunni, talað týrnenn melli Sirions og Narokfljóts og um allt fóruðu þeir rúplandi og rænandi. Af þessum vestari fylkingararmi var þingolvur í menngróttu afskorinn frá sérdáni í suðurhöfnum. Konungur tók nú að safna liði og hvaði fyrst sér til hjálpar Dýnþór hafðingja hinn að frumstæðu umvenda sem sest höfðu að í sjöfljóta landi. En einnig komu skóaralvar fjölskeipaðir frá þyrtniskófum region a baki búðufljóts og hófst með fyrsta orustan í Bela-lands styrjordónum. Þarna tókst nú herjum elda að króa estri fylkingu orkanna á slettónum fyrir norðan langavegg, Andram, miðja vegu, millibugðu ár og Geilíons. Þeir voru gjörðsýræðir, og þeir fáu sem sluppu undan úr þeirri miklu slátrun á óskipilegum flóta, komust í kast við aksir nágrímanna, sem stemti við eða fyrir þá frá dólmeð, eða höfða svarla Svo varla voru þeir margir sem sluppu lifandi til ángbanda. En þessi sigur álvana var þeim þó dyrkiftur. Tví að umvendarnir í sjöfljótarlandi voru aðeins búnir léttum og frumstæðum vopnum og fengu á engan haft staðist orkonum snúning sem voru gráir fyrir hjarnum, búnir stór spjótum með brettuottum og þungum hjarnskjöldum. Dinþór hafðingi var einangræður og umkringtur á einmannahæð, Amon Erepp. Þar fjellan á samt öllu sínu skyldu Áður en her Þingól skal komi þarum til hjálpar. Þótt hann seyði grímullega hemt strax á eftir, þegar Þingólfur kom aftan að orkaflokkunum og slátrði þeim í hrúum, var harmur þjóðrarans svo sár og þungur að þær tóku sér aldrei annan konung. Eftir órustuna sneru sumir vera sem afkomust aftur til sjófjötalands. Og þegar þeir baru heim til sér þau ótíðindi sem orðið höfðu, urðu þeir sem eftir lífdu þjóðarinnar svo ferntræðir Að þaðan í frá, þengust þeir aldrei til virkra þáttöku í neinum yfirlistum styrjaldaráttökum. Ertu ákvæðu að lifa felulífi og leynast með árvegni. Þeir voru síðan kallaðir lágkvendar eða grænárvar, vegna þess að þeir byggu sig í fjelubúning grænlítan eins og trjálöf. Blasiða 108 En margir umvenda heldur þó líka norðurabógin. Fengu yngöngu í vígvarinn bústað Þinghols, og samplönduðust þjóð hans. Varla var þingólfur eftir þennan sigur stíin inn úr dyrunum í menngróttu fyrir hann frétti að vestur sókn orka, það sem verið legu grátt, sýrdán og lið hans og hlöktu þá út á sjávarfjælir. Því var þingólfur þegar í stað að hefja nýjan leysafnað innan marka beikiskóar og þyrniskóar. Jáfram ja, því sem Melíana neytti töfrakrafta sinna til að loka af öllu yfiráðasvæði vera þarum slóðir með ósýnulegum skugga og bygglu. Beldi Melíönu kallaðist það, og í gegnum það gætt enginn komist móti hennar vilja, eða konungs. nema hann reyði yfir sterkara afli en Melíana mæjadrotning. Þetta innra varða kjarnasvæði var í fyrstu nefnt kvarfland, Eglador, fyrir það var eins og það hefði horfið af yfirborði erðar, en síðar nefndist það Dórijart eða Beltísland, eftir belti meðljönu. Innan þess vilti löngum vökult öryggi og friður, þó að utan þess gæti allt verið í uppnámi ógnar og stauðans angistar, meðan þjónar Morgots leikur lausum hala um belaland, þar sem fáttu var til varna, nema í virkishöfnum fjala. En nú bar til nýra tíðinda, sem engil á meðgarði hafðu getað séð fyrir, Korki Morgot í neðanjarað greifjum sínum, neð meðlíjana í menngróttu. Því að engar fregnir höfðu lengi bórist frá Amannslandi, hvorki með sendipóðum, með öndum, nýja draum sínum eftir að trén dóu. Því að samtímis þessum atbyrðum kom Fjanur hafðinginolta yfir hafið á kvítum svanaskipum telera og lenti í drengist fyrði, þar sem hann brendi skipin í loskar. Blasiða hundrað og níu